Рилски вечери През деня, заети с многостранната дейност, към която ни вдъхновява планината, ние все пак с радостно предчувствие очакваме поезията, която ще ни дарят чудните рилски вечери и с това ще увенчаят скрития чар на тукашния живот. В късен следобеден час отиваме за сухи дърва. С такива изобилстват някои места. С радост отиваме на определеното място. Едни от нас разсичат големите тежки дънери, за да станат по-удобни за носене, а други ги отнасят към стана. Едни ги носят на ръце, други на рамо, а по-тежките късове се носят от неколцина. Новите идеи подмладяват. Братя и сестри на преклонна възраст носят дървата със същата радост и пъргавина, както младите. По-големите дънери се нареждат край огъня за седалища. Ето слънцето. След като позлати второто езеро с последните си лъчи, се скри зато колните върхове. Ниските места са потопени вече в дълбока сянка, но отсрещните склонове са още ярко осветени от слънчевите лъчи. Чуден е в тия мигове контрастът между сенките и светлините. Но скоро картината се сменява, трой трой изпълва небето. Луната изгрява над близките върхове, и как ясно при нейната светлина се възвишават околните хълмове като същества, които с радост ни посрещат като гости в своята свещена обител. Кръгът около огъня е вече очертан. Тук е и учителя. Крайна се тихото, като огледало езеро. Над нас виждаме звездните селения, а наоколо ясно се различават изгревният връх, върхът харно харномие, езерният връх и прочее. Като че ли сме в един друг мир, далеч от всичко преходно. Тук се сливаш с вътрешния живот на планината. Как разнообразно минават миговете край вечерния огън, има минути, в които прекарваме в мълчаливо съзерцание, като че ли всеки се вслушва тогава с дълбоко в себе си, за да долови това, което му говори планината със своя вечен език. В тия свещени мигове, с едно вътрешно прозрение, много въпроси стават ясни, озарени от светлината на един друг свят. В тия мигове, си по-близо до реалното. Песните, които се пеят край огъня, изглеждат други. В тях долавяш нещо ново. И разкрива ти се скритата страна на известни тонове и думи, които по-рано са минавали незабелязано. Дълбоката идея на песента ти говори по-ясно за красотата на живота, за скритите ценности в най-маловажните наглед неща, за вътрешната поезия на всичко, което ни заобикаля. И как при тая мистична атмосфера гласът иде от светите гъбини на душата, за да прозрем съкровищата, с които тя е тъй изобилна. Тук и самите лица са други. Човек, освен обикновените черти на своето лице, има и други черти, които сега се градят, и които не са проявени, това е бъдното лице, което се строи в глъбините. Само в скъпи часове, те се изразяват видимо и съвсем преобразяват лицето. То добива неподозирана красота и светлина. Тук, при мистичните рилски вечери, душата като че ли повече разкрива своята вътрешна красота, и ти по-ясно прозираш небесния и происход. Когато се разплъмтят някои пънове, те ярко се осветляват лицата ни. Доброволци поемат службата да поддържат огъня. Как е радостен всеки да стори нещо за другите. Ето, един прочита основни мисли,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 ще ти станат ясни и ще изчезнат. Ти не можеш да познаеш живота без любовта. Човек е човекът, който има образа на любовта. Човек е човекът, който има образа на мисълта. И на земята можеш да вкусиш божественото. Има моменти, когато човек е готов на всички жертви. И най-грозният, като го обикнеш, ще стане красив. Също така и ти, като обичаш, ще станеш красив. Човек трябва да се ръководи от любовта. Всичко зависи от любовта, която човек в дадения случай има към безграничния. Здравословното му състояние зависи от любовта му към безграничния, към ближните и към себе си. Единственото нещо, което осмисля нещата, то е любовта. Там, дето тя присъства, всичко е осмислено. Отдето тя излезе, всичко е обесмислено. Най-великата наука в света, това е любовта, която е достояние за всички. Изисква се всички да учат тая наука. Любовта е наука за постижение на всички велики дарби. Единственият най-красив път, по който човек може да постигне дарованията е този. Любовта трябва да се разбира като метод за постижение. Ако имате любов, всички постижения можете да ги имате постепенно. Ако я нямате, постижения не можете да имате. Кой човек е силен, който люби? За силата и за всичко причината е в любовта. Ти не можеш да бъдеш силен, ако нямаш любов. Не можеш да станеш музикален, ако нямаш любов. Ако нарушиш любовта, то даруванията, както са дошли, така и ще изчезнат. Ето, почва четене или декламация. Много от четивата са собствени творби, рожба на планината. Тук, в тия четива и декламации, всеки споделя с другите това, което му е пошепнала планината. А тя те много говори на всички чутки души. Ето, излизат и децата със свои песни или декламации. Едно дете излиза с стихове, своя творба. Ето, някои почват да свирят. Някои си носят цигулки. Свирят по-отделно или заедно, свирят вдъхновение. Всичко събрано, преживяно тук от тях, намира израз в тяхната музика. Прислушането й изпъкват пред Тебе ред картини, бурите на душата. Лутането й в тъмнината, скърбите ѝ, и пътят по който през долината на сълзите тя намира възхода и се изкачва в слънчевите поляни на радостта. В тия чисти, свещени места тая музика ти разкрива дълбоките тайни, неразгадаеми глъбини на душата. Ти почваш да чувстваш светостта на онова, което гори във всяко сърце, с пламък, неугасим и при най-големите бури. Към 9 или 10 часа се пръскаме, препълнени от многобройните впечатления на целия преживян ден. Тук дните минават интензивно, пълни с богато съдържание. Как тия рилски вечери съдействат покрай другото зараждане на онова чувство, което обединява, споява, слива душите в едно. Искам да чуя симфонията на Рилската нощ. Изкачвам се по близките склонове. Виждам под мен огъня край езерото. Тук там виждам очертанията на палатките, осветени фантастично от огъня и от луната. Около мен има красиви полянки и клекове. Далеч долу Виждам да блещукат светлинки. Това са китните селца, говедарци, Доспей и други, сгушени в сретрилските красоти до подножието на попова шапка. Поглеждам звездите, самото им гледане е молитва, колко ясно се вижда голямата звезда Алтаир от съзвездието Орел. До нея са делфини Лебед. Ето, цефей и Андромеда как блести като красив брилянт капела от колар. Нежно трепти Антарес от Скорпион. Везни Скорпион залязват, а риби и водолеи изгряват. Вега от съзвездието Лира допълва красотата на звездния свят. Ето Алгол и Северната корона. Ти вече не се чувстваш жител само на земята, а член на мировата държава. Много от тия звезди са далеч от нас с милиони светлинни години. И всички тия звезди слънца, населени с напреднали разумни същества, се носят вихрено из безкрайните пространства по един мъдро предначертан план. Колко е хубаво човек да гледа звездите, за да пребиваваме се му винаги в чистите сфери на безкрайното. Искаш да направиш нещо. Погледни звездите и те ще ти кажат как да го направиш. Искаш да разрешиш една задача. Погледни ги. Намираш се в раздвоение. Погледни ги и ще получиш радостта и хармонията като техен дар. Толкова е ясно тук че не може да има цъвтеж на културата без потопяване в техния красив свят. Като че ли при вслушване ще доловиш музиката, която тихо слиза към земята от звездните сфери? Как тук на Рила стават ясни много неща? Как красивото може да се влее в човешкия живот? Стоянен разговор с природата Ето тайната Интимни връзки се създават с живота около нас С безкрайните промени около нас Да чувстваме радостта на дърветата Когато се уросяват от благословения дъжд Да живеем с радостта на цветята С красотата на бурята На тихия дъжд На росните капки по листата На синото небе да чувстваме мощния поток на живота в разлистващата се гора. Да живеем със слънчевия изгрев, с звездите, с облаците, с вятъра. Да се вживеем в живота на тревите, цветята, дърветата, изворите, потоците, скалите. И да виждаме в тях това, което е зад преходните форми. Великият ритъм на живота. Тогава душата ще се прояви с всичката си невинност и чистота, с всичката си вътрешна красота. Нови извори ще се отворят в нея и тя ще си припомни свещения език, на който е говорила. Благодарим Нарила за всичко. Благодарим и за незабравимите ирилски вечери. Те довършват красотата на нашето престояване тук. Писание Житно-зърно 1935 г. Книги 9-10